Ром Петра Козаки дуже не в цьому поході від голоду та холоду Кілька тисяч їх згинуло, а основна маса повернулася додому каліками На зміну був викликаний семитисячний корпус Тим часом Карл 12-й розбив Августа і з Лівонії пішов на Литву Аби заспокоїти перестрашеного Августа, цар зміцнив свій союз з ним і обіцяв сіляку підтримку Однак річ посполита не була б річу коли б навіть у такій трагічній ситуації не спробувала б урвати щось для себе. Вона зажадала від Петра як компенсацію за втрати повернути рештки правобережної України, які згідно з вічним миром залишалися під Москвою. Мазепа категорично запротестував проти цього. Доля Августа була на волосинці. Карл 12 успішно завоював Польщу, тож Петро змушено був подавати Августові допомогу. Для цього війська Мазепи було вислано в Білорусі. Окрім того, українське військо під родом полковника Апостола рушило на північ, де під Крестфером у Люфляндії разом з царськими частинами розбили шведського генерала Шліпенбаха. Українці захопили велику військову здобич, яка за законами тодішньої війни мала дістатися їм, але ненаситні російські офіцери її відібрали. Козаки скаржилися, що до них ставляться вкрай погано, хоча насправді вони були головною ударною силою армії. Їх ображали, з них не сміхалися, не давали їсти, не платили грошей і чинили всілякі утиски. До того ж козаки розуміли, що здобувають перемоги не собі, а Москві кладуть голови за чужу їм справу. Цар вимагав від Мазепи коштів. Серед народу прокатилося незадоволення. Торгівля через Балтику припинилася. Сюди чувся занепад непереможений досі Карл 12 розвив Августа, захопив Варшаву та Краків Польська армія стала масово переходити на шведський бік На польський престол почав претендувати замість Августа саксонського познанський воєвода Станіслав Ліщинський, якого підтримував шведський король Польща розділилась, одні були за Августа, другі за Ліщинського на підтримку прихильників августа в 1703 році Мазепа вислав 12 тисячний козацький корпус, а сам 40 тисячну армію рушив на правобережну Україну. Згідно з попередніми договорами, більша частина правобережної України залишалася за Польщею, крім Києва та Кам'янця, що належав туркам. Цю частину України не можна було заселяти та колонізувати, бо вона мала бути буферною зоною. Міста і села тут були поруйновані, Заростали терном, порозбігалися по всіх усюдах Ян Третій Собецький, боячись, щоб турки не порушили договору і не напали на Польщу Універсалом 1684 року на забороненій для заселення землі відновив Козаччину Над козаками призначався гетьман Незабаром правобережна Україна почала заселятись Жили міста і села один за одним виникали козацькі полки на чолі з полковниками. Вирізнявся серед них Семен Палій, що походив з Чернігівщини. Його сідок був у Фастові, на самому кордоні з Гетьманщиною, в якихось 60 кілометрах від Києва. Вже у 1694 році Палій повідомляв Мазепі про те, що знайшов цей край спустошеним і працював над ним, як у рідному хозяйстві, засіваючи з та дбаючи, аби збільшувалася його людність побудував на хвалу богові церкви. Він самостійно воював з турками, робив великі воєнні виправи на південь, здобував перемоги і мав неабияку славу серед народу. Коли вже земля родила, сади плодоносили, а по целах та містах забіліли хати, поляки почали порпатись у паперах і пригадувати, що колись і вони там мали маєтки. Почались конфлікти. Палії, як і кожен тодішній полковник, на заяви поляків не реагував і не дозволяв їм захоплювати землі. Реально оцінюючи обстановку і розуміючи, що польський король та шляхта все одно не дадуть спокою ні йому, ні переселенцям, Палій хотів віддати владу на правобережній Україні українському гетьманові вже у 1688 році. Але Москва тоді не хотіла ускладнювати стосунки з Польщею, з якою недавно уклала вічний мир. Дізнавшись про наміри Палія, поляки схопили його і кинули до в'язниці, з якої він втік, а дібравшись додому, вигнав польську залогу з Фастова та потім розпочав війну з польськими загонами, які з'являлися раз у раз. А врешті у 1700 році проти Палія було вислано військо з артилерією та оголошено посполите рушення на лівобережній Україні. Та намір не вдався. Палій легко розгромив польську армію та рушення і звернув до Мазепи, аби той взяв правобережну Україну, визволену від поляків, під своє покровительство. Проти цього категорично виступив Петро І. З такою поразкою Польща змиритись не могла, а тому, зазнаючи ганебних невдач від шведів, кинула майже всі свої сили на правобережну Україну. Народне повстання проти поляків з ласки Петра І ніким не підтримане було придушено. Поляки мстилися жорстоко. Мозепа, коли поляки просили допомогти або розправитися з Полієм, мовчав, але прийняв до себе козаків, які повтікали до нього після поразки. Тепер у 1704 році Мазепа був змушений іти на шведів у глиб Польщі на допомогу Августові Саксонському. Козаки під проводом полковника Апостола розбили шведську армію, якою командував Лейонгельм, та визволили Варшаву. Сам Мазепа участі у тих походах взяти не міг через конфлікт з Палієм і змушений був затриматися в Бердичеві. Обидва, і Мазепа, і Палій були віддані Україні. Різниця в тому, що Палій переконаний демократ, хотів утримати народоправство та порядки, які були на січі. В очах Мазепи він був демогом, що має надзвичайно широку підтримку в масах. Не таку українську державність мріяв будувати гетьман авторитетний палій міг тільки зашкодити цьому, тому Мазепа арештував його, відправив спочатку у Батурин, а відтак до Москви. Москва довго не церемонилася і заслала Палія туди, куди кидала на загибель усіх – в Сибір. Авторитет Мазепи в очах народу впав. Тим часом Карл XII розбив і вигнав Августа з Польщі. Шведи взяли Львів, і українське військо мусило відступити. Однак з Мазепу утримував за собою Волинь та Київщину, і як тільки Карл XII пішов з армією на Саксонію, рушив влітку 1705 року до Галичини і незабаром окупував її аж до Сандомира. З Саксонії Карл XII переніс воєнні дії у Литву, а тому, намагаючись пригальмувати вихід шведського короля, Петро I весною 1706 року знову покликав на допомогу Мазепу. Похід на Мінськ був невдалий. Козаки зазнали великий втрат, притримуючи ворогів дрібними силами, Карл дванадцятий, усю свою потугу знов...